Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester morgennyheder. Det er mandag den 24. april, og her til morgen starter vi med en historie om, at investorerne bør forberede sig på indtjeningsnedgangen. Vi skal også høre, hvordan Saxo Bank's chefstrateg vil placere 100.000 kroner lige nu. Og til sidst er der gode nyheder til landets folkepensionister og et kort regnskabsoverblik. Du lytter til Jørgen Vester morgennyheder. Mit navn er Laura Rosau. Investorerne bør forberede sig på indtjeningsnedgang. Sådan lyder advarslen fra Jyske Bank Strateger, der også har et bud på, hvilke aktier du have flest af i din portefølje. Med indtjeningsnedgang menes der, at et selskabs indtjening falder i forhold til en tidligere periode. I et notat skriver Jyske Bank Strateger. Markedet har ikke til grad indpriset den kommende nedgang i indtjening, og vi har allerede set selskaber som Netflix og Tesla blive straffet for en sværere end ventet indtjening. Indtændingsnedgang kan eksempelvis skyldes øget konkurrence, højere omkostninger, lavere salg eller faldende efterspørgsel. Ifølge banken bør man i øjeblikket særligt proppe sin portefølje med aktier inden for finans, kommunikationsservice og stabil forbrug. Hvilke dele af aktiemarkedet er bedst at have sin penge i lige nu? Det spørgsmål har Jøvn stillet Saxo Banks nordiske investeringsstrateg Oskar Barner Bernhardsen. Investeringsstrategien har en overvægt i nogle af de sektorer, som Saxo Bank i øjeblikket ser mest potentiale i. Det drejer sig blandt andet om grøn energi, mikrochips, forsyning og forsvar. Oscar Barn og Bernhardsen siger, vi prøver at følge tendensen i forhold til, hvor pengene flyder hen fra staterne, nu hvor centralbankerne ikke længere pumper dem ud. Et af områderne, hvor Oscar Bernhard, Barn og Bernhardsen ser pengene flyde hen de kommende år, er forsvarssektoren. Derfor vil han også placere en del af pengene i ETF'en, defens der er særlig eksponeret mod Europa. Han siger, der er mange af de europæiske selskaber, som har gjort det virkelig godt på det seneste, hvilket giver god mening, da der er mange europæiske lande, som skal øge deres forsvarsbudgetter. Hvordan investeringsstrategien ellers vil placere de 100.000 kroner lige nu, kan du læse mere om på euroinvestor.dk. Der er gode nyheder til mange af landets folkepensionister for fra og med i år bliver man ikke længere modregnet i det såkaldte folkepensionstillæg, hvis man er i beskæftigelse eller har en partner, der stadig arbejder. Pensionstillægget er et beløb, der bliver lagt oven i folkepensionens grundbeløb og bliver blandt andet regnet ud fra, hvilken indkomst man har ved siden af sin folkepension. Og der er ganske mange, der kan se frem til lidt flere penge mellem hænderne. For knap 42 procent af folkepensionisterne herhjemme fik enten overhovedet ikke noget, eller et reduceret folkepensionstilæg ved udgangen af 2022, viser tal fra Danmarks Statistik. Ifølge Anne-Louise Kvist, der er markeds- og kunderådgivningschef i samme pension, vil de nye regler gøre, at flere pensionister kan få mere i pensionsstillæg fremover. I en pressemeddelelse siger hun, Det betyder, at det nu hverken koster på folk folkepensionen at være i beskæftigelse som pensionist eller have en arbejdende partner. Dermed har de pensionister, der hed til at modregnet folkepensionen i den henseende, alt andet lige udsigt til at kunne få mere i pensionstillæg fremover. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen, hvor regnskaberne begynder at vælte ind. I dag lander der friske tal fra Coca-Cola, og i løbet af ugen kommer der regnskaber fra store giganter som Microsoft, Amazon og Meta. Her hjemme ventes blandt andet Danske Bank og DSV også præsenterer kvartalsregnskaber. Hvilke andre regnskaber ugen byder på, kan du finde i finanskalenderen på jvnvestor.dk. Husk at abonnere på morgennyheder, der hvor du lytter til podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden. Du kan som altid følge nyhederne på jvnvestor.dk i løbet af dagen og høre med på Millionærklubben som vanligt 906. Tak fordi du lyttede med.